Hittar du lättast på www.märklighetstroget.se Men det visste du nog redan. Välkomna tillbaka till Märklighetstroget. Jag har ju haft ett litet uppehåll, jag är väl ledsen för det. Men eh, livet kommer i vägen ibland och så var det alltså den här gången. Jag ber i alla fall om ursäkt men samtidigt så vet jag att det kommer nog att hända igen det här. Så som det ser ut nu så kommer jag dra ner takten lite grann. Och istället satsa på att släppa ett avsnitt ungefär var tredje vecka. Det kommer ge mig mer tid att sköta allt annat jag har på gång. Så att jag faktiskt hinner med och släppa de här avsnitten. Ja, vad har jag då på gång för någonting? Jo, en av sakerna som jag har på gång är Blekinge Spelfestival förstås. Jag sa ju att jag inte skulle sluta prata om det så jag tänker... Inte göra det. Det hela kommer att äga rum 6-8 maj på Erensvärdska gymnasiet i Karlskrona. Vi jobbar på för fullt för att hitta arrangörer. Vi har redan en hel del arrangörer men vi vill såklart ha många många många fler. Så hör av dig till oss om du vill speleda, hålla i workshops, komma och sälja grejer, arrangera mini-live, ha figurspelsturnering eller ja... Lite vad som helst faktiskt. Vår webbsida hittar du nu på blekingenspelfestival.se. Ganska enkelt va? blekingenspelfestival.se. Och såklart i mina show notes. Vi har eh, Facebook-events och grupper och all sån sådana skit. Men du hittar säkert något sätt att interagera med oss som du som du känner funkar. I uppdateringar på Märklighetstroget.se, Twitter och på andra ställen så har jag i samband med förseningen av det här avsnittet nämnt att jag funderat på att justera inriktningen på det här programmet en aning. Jag är inte helt säker på vad jag själv menar med det, men låt mig säga så här: det är inte bara rollspel som är märklighetstrogna. Det går nog att vidga omfånget för vad som kan tas upp i det här programmet. Tills vidare så handlar det om rollspel i olika former. Men bli inte för överraskade om ett framtida avsnitt avviker en aning från det. Vill ni prata med mig om inriktningen på programmet eller om något särskilt avsnitt så hoppas jag att ni inte varit så feg att ni inte ens räggat er på RPG Crosstalk. Där så har vi dragit igång en tävling nämligen. I vilken en av de första hundra som registrerar sig på forumet vinner fina priser. Ja, jag vet inte exakt vad det är för priser men jag är helt säker på att de är fina. Om inte annat så hade det varit roligt om ni som vågar går in där och presenterar er. Det hade varit rätt kul att veta vad det är för typer som lyssnar på det här programmet. Glöm inte att man inte ens behöver regga sig på riktigt. Utan man kan så här fuska lite grann och logga in via Facebook. RPG Crosstalk har också en egen podcast nu. Jag tror att man kan hitta den via iTunes faktiskt. Och den podcasten sköter Jenny från Jenny Sods. Och Rich från Canon Puncture om jag inte har helt fel. Jag tror de hoppar runt lite. I alla fall så handlar den podcasten lite om... Våra podcasts. Så de går igenom lite vad som händer i de olika avsnitten. Så det är en ganska bra recap ifall man inte riktigt orkar lyssna igenom allting. Utan bara vill veta vad som har varit intressantast på senaste. Där så har jag en alldeles egen liten del i programmet. Som jag använder för att lära ut gamingord på svenska. Hittills så har jag lärt ut tärning. Döda. Erfarenhetspoäng, rollspel, spelledare och spelare. Ni får gärna komma med tips på bra svenska gamingord eller bra ord på svenska som man använder i rollspelsammanhang som jag kan lära jänkarna. Dagens avsnitt då? Jo, det är så här att jag har pratat med Wilhelm Persson om hans samberättarspel Medan världen går under. Intervjun gjordes över Skype och krångel med tekniken är en del av förklaringen till varför det här avsnittet blev försenat. Ibland klipper Wilhelms ljud en aning, eh, lite sådär digitalt och härligt. Men om du hänger med lite i vad vi pratar om för tillfället så kommer du nog inte ha några problem med att förstå vad han säger. Välkommen till märklighetstroget Wilhelm Persson. Tack, det är kul att få vara med faktiskt. Härligt att höra. Skulle du vilja börja med att berätta lite om vem du är? Utanför rollspelen då, utan i verkligheten bland de vanliga människorna. Ja just det, bland de vanliga läskiga människorna. Jag är en civilingenjör som jobbar som IT-konsult dagarna och ända och rättar huvudsakligen fel som andra har gjort. Jag gör så få, fel, så få egna fel som möjligt. Jag bor i Luleå med min flickvän och jag flyttar upp dit från Halmstad för snart 12-13 år sedan. Så att jag har nästan akklimatiserat med efter tiden. Ja, Luleå är fint, där har jag bott en gång i tiden. Men jag har bjudit in dig idag för att prata om samberättarspel. Hur skulle du beskriva samberättarspel? Ett eh, samberättarspel är ett, ett rollspel och... Där kan man väl egentligen nöja sig att säga att samberättande är rollspelande. Om man då vill sätta fingret ytterligare på vad det är som skiljer ett samberättarspel från ett vanligt rollspel så är det att spelledaren, om det nu finns en spelledare, har lämnat ifrån sig lite grann av makten till, eller berättar makten till spelarna om man berättar tillsammans då, samberättande istället för att, som i de traditionella rollspelen, man har spelare som bara styr sina egna rollpersoner och agerar mer eller mindre passivt på den historia som spelaren presenterar. Så i viss mån så är alla rollspel som berättar spel, eller? Ja, det beror ju på var man drar gränsen. Liksom. Det finns ju inte någon, någon fastställd formulering som jag har hittat. Jag satt och sökte lite grann på nätet innan vi körde det här. Och det är ju inte överensstämmande definitioner, utan det är ju folk som har tyckt och tänkt och det är ganska löst definierat vad det är för någonting, men Ja, man skulle kanske säga att ett vanligt rollspel är samberättande i någon mån men det normalt refererar till med samberättarspel är ju spel som där man fokuserar på det här fördelade berättandet så att alla får vara med och bestämma och inte bara över sina egna rollpersoner. Kanske skulle man kunna säga att rollspel väldigt ofta är baserat på ett samberättande men samberättande måste inte innefatta rolltagande. Vad jag menar är så alltså att i ett rollspel så finns det alltid en komponent av att berätta någonting tillsammans. Men i ett samberättarspel så måste det inte alltid handla om att alla tar roller. Ja, det, det är sant. Jag tänker på spel som Once Upon a Time är ju ett samberättarspel. Ja, precis. Och där spelar man ju inte roller som sådana. Nej, precis. Om man gör det så är det ju situationsbaserat kan man säga. Ja, ett av de tidiga samberättarspelen, Universalis. Där eh, gör man ju rollerna, och de ligger gemensamt, och man har inga egna roller utan när man sätter scener så, så kan man ta några av rollerna som finns i berättelsen och spela dem. Och sen så i nästa scen så kan rollerna byta på spelare och man, eh, man ser historien från ett lite högre plan så att säga. Ja, vi har ju redan kommit in här lite på name dropping kan man säga. Vad har du för exempel på andra samberättarspel? Det finns ju massor med samberättarspel. Det finns inte så jättemånga på svenska. Kaleidoskoparna har gjort några spel med varierande grad av samberättande. Nostalgi är ju ett av dem som jag faktiskt har spelat själv också. Där man sitter och är nostalgisk och bryter varandra i historieberättandet de berättar om de djärva dåd man gjorde som ung Det låter lite som uh, The Extraordinary Adventures of Baron Munchausen om du har spelat det uh, Jag har läst det men jag har inte uh, spelat det uh -huh. uh, Ja, jo men det, det är ju... man kan ju alltid hitta likheter mellan, mellan alla spelen Väldigt liksom. All, är två slumpmässiga spel, rollspel eller liksom, samberättarpel och då kan du garanteras hitta någonting som, som de liknar varandra med liksom. Ja, precis. Annars kanske det hade varit svårt att kategorisera dem som rollspel. Ja, precis. Alltså, någonting måste de ju dela. Någonting måste de ju dela. Ja. Jag borde ju bara vända mig om till bokhyllan och, och titta på vad jag, vad jag har för spel. Gör det för all del. Jag, jag lämnar lurarna på två sekunder och kommer tillbaka. <laughs> Sådär, då är jag tillbaka. Mm. Uh, ja, det var ju fruktansvärt dåligt med samrättarspel i min egen samling såg jag. Det finns massor massa nya obskryra saker men inga av de här riktiga gamla klassikerna. Vad har du för nya obskryra saker då? Nya obskryra saker? Jag har ett uh, fantastiskt trevligt litet spel av Gregor Hutton som heter Remember Tomorrow som är ett uh, science fiction spel där man uh, gör en uppsättning rollpersoner och man gör en uppsättning motstånd motståndare till de rollpersonerna. Och sen så turas man om att sätta scener, Det är med att turas om att sätta scener eller på något vis skicka berättarmakten runt Det är ganska vanligt fenomen bland samberättarspelaren. Och där eh, man spelar sin roll i scener men när helst man så önskar så kan man släppa sin roll och lägga den på bordet och göra en ny roll. Och då kan någon annan ta upp den där rollen och spela den som sin egen istället. Och det har jag spelat till andra. Det är ett ganska trevligt spel. Gregor Hutton, är det han som gjorde 316 också? Precis. 316, för er som inte vet, är ju... Vad ska man säga? Det är nästan så att man kan beskriva det som Starship Troopers-rollspelet. Precis, det är... Mycket kötta brukar jag säga. <laughs> Ja, man slår inte skada på sina vapen. Man slår hur många rymdmonster man sköter ihjäl. Så att det är en helt annan skala och nivå på striderna där. Två andra samberättarspel som jag har pratat lite om tidigare i podcasten är The Hero Roach och Fiasco från Bully Pulpit Games. Men jag hade bara tänkt att säga det. Så att... Jag att dem också. Ja, ja. Ja, när det finns så det känns ändå som att det finns så pass få så att de förtjänar omnämnanden. Hur som helst du har ju skrivit ett samberättarspel som heter Medan världen går under. Mm. Vad handlar det om? Det handlar om att världen går under. Eller egentligen man äh, är ett spel för fyra deltagare. Man kan spela på tre om man, om man vänder och vrider lite grann på det. Men äh, grunden kan jag tänka oss ett spel för fyra deltagare och bara en spelare, en huvudperson. Och de lever sina, sina vanliga liv i någon sorts eh, föreställd framtidsvärld. Och när eh, den här världen går under, man får följa hur deras liv påverkas av det här. Så vad gör de här karaktärerna som man spelar? Karaktärerna kännetecknas av eh, vad de vill. De har inga grundegenskaper eller så här siffervärden utan de har ett mål. Och de har eh, relationer till andra personer i den här eh, berättelsen som man spelar. Och det enda spelet handlar om det är att se hur de framskrider mot sitt mål samtidigt som de riskerar att drabbas av sin fruktan. Vill säga. Någonting de riskerar för att nå sitt mål. Och det är väldigt alldagliga saker. Jag har spelat historier med en rollperson var en mor som hade fått sitt barn vägskickat på en internatskola. Och hennes mål var att få tillbaka vårdnaden om det här barnet. Som du hade tagit från henne av en väldigt eh, auktoritär stat. och eh, Det var hennes mål att få tillbaka det här barnet. Och det hennes fruktan var att barnet inte skulle komma tillbaka till henne utan dö i någon sjukdom på den här skolan. Så det kan vara väldigt eh, ja, mänskliga mål om man eh, så säger. Det spelat. Eh, spel som har spelat, utspelats på en mycket högre nivå där personerna har varit generaler med målet om att besega fjärran världar och inliva dem i imperiet och samtidigt har de riskerat att bli upptäckta för att ha fifflat med befälsordningen och hållit på med nepotism och sådana här saker och krigsförbrytelser så att det, spelet säger inte egentligen vilken nivå man ska spela på, inte vilken värld, för man får göra världen själva när man börjar spela, utan den handlar om, om människor som vill någonting och sen eh, går världen under eller påverkas i sina grundvalar och Samtidigt som de kämpar för att nå sitt mål så förändras världen omkring dem. Och när spelet är slut så har världen förändrats och man eh, får veta eh, hur det gick och vad det fick för effekter. Då, just ifall de nådde sina mål eller inte. Är det ett sci-fi-spel det här? Eh, ja, alla exempel i spelet är skrivna som eh, sci-fi. Men eh, det finns ju ingenting som hindrar att... Man spelade med vilken värld eller miljö som helst. Man skulle kunna spela det som fantasy om man så ville. Men alla exempel är gjorda med baktanken att man spelar en sci-fi-historia. Så det är ju vad som händer i spelet. Men vad gör spelarna för någonting för att det här ska hända? I Medan världen går under så tar spelet eh, två faser. I den första fasen så gör man en, en spelvärld tillsammans. Det brukar ta ungefär 40 minuter eller upp till en timme kanske, där man skapar en, en science fiction-värld tillsammans med viktiga platser och de personer som spelvärlden eller berättelsen handlar om. Och man bestämmer också vilket eh, vad katastrofen denna undergång är för någonting. Det måste inte nödvändigtvis vara att världen går under som så, men det är en, en genomgripande förändring i samhället. Och denna förändring ska då få eh, två möjliga utvägar. Om vi eh, tänker oss exemplet eh, att man upptäcker en, en drog som gör att människor kan leva för evigt som en omvälvning då vi tänker ett samhället och plötsligt så introduceras den här eh, omvälvningen. Då skulle det, man, då väljer man två eh, möjliga utkomster av det här. och En av dem skulle kunna vara att människorna blir... Eh, Ja, jag tror du själv skulle hända ifall vi plötsligt upptäckte att människor kan leva för evigt bara de äter de här rosa pildrarna varje dag? Ja, vi skulle kanske bli ganska uttråkade efter ett tag. Man skulle bli uttråkade och i förlängningen så leder det kanske till ett, ett fullständigt agnerat samhälle av uppgivenhet och destruktivitet och kanske självmord och en väldigt mörk framtidssyn då. Att det, är, det är ingen välsignelse att leva för evigt. Det är en förbannelse. För att kontra det kanske vi kan tänka oss att det är egentligen det som gör att vi, vi tar steget ut bland stjärnorna. Om vi kan leva för evigt kanske det inte gör någonting att det tar livstider att färdas till angränsande stjärnor. Utan vi kan ta det för att vi vet att vi kommer att leva ändå. Då har vi en omvändning det att leva för evigt. Och vi har två olika utkomster. Det här mörka undergångssamhället är eller en väldigt ljus framtid med rymdutforskning, stöd av det här eviga livet. Men de här utfallen måste inte vara strikt positiva och negativa som jag förstår det va? Det kan vara, det bestämmer man ju själv. Det brukar bli så i praktiken att man har en ljus och en mörk sida. Men man kan, man bör välja sådana som man känner för, man intresserar av själv som spelare, man tycker är intressanta. Ja, för det är alla tillsammans runt bordet som bestämmer detta. Ja, precis. Det är ju inte en spelledare som sitter och förbereder på sin kammare och tänker att nu har jag gjort en spännande värld med en spännande omvälvning. Nu ska, ska spelarna få se vad jag har kokat ihop här. utan Man samlas förutsättningslöst och gör, gör allt det här tillsammans- och diskuterar och kommer fram till vad man tycker det är intressant. Och sen delar spelarna upp sig i två lag- det ena laget hejar på den ena utkomsten och det andra laget hejar på den andra utkomsten. och eh, Så har man då gjort ett, ett relationsdiagram under förberedelserna där man ser alla platser och personer och relationer som finns i den här historien. och På det så lägger man ut eh, kluppar eller eh, påkemarker eller vad man nu vill, Sådär små glaspärlor eller någonting på alla platserna och, i takt med att personerna befinner sig på de här platserna och når framsteg mot sina mål så samlar de på sig eller finner laget pluppar eller poäng. Och när man har en mängd i sitt lag och eh, träffar den de tar omväljningen den vändning som laget representerar det och man vinner spelet. Det brukar säga att man inte kan vinna i målspel men i värden och grund kan man faktiskt vinna och sen får man skrika glå på åt förlorarna i. Kan man gama systemet så att det blir lättare att vinna? Jag har testat det. och Ja, man kan absolut gama spelet och spela praktiskt. om man tycker det. Och då får man tillbaka från spelet. Man måste, om den här personen nu tjänar på att åka till rynskäppen och göra någonting för att nå sitt mål. Vad är förklaringen till det? Varför gjorde han det? Då De måste hitta förklaringen och och ger spelet tillbaka en historia, så att man trogna komma på där så visar det att ja, han för att vara på öppet ha den anledning anledningen, han på den här personen, och nu vet vi det i vår uh, berättelse att uh, det här besöket av den här personen var väldigt viktigt. Sen kan man spela åt, åt andra hållet, och tänker. Jag vill väldigt gärna uh, se min person möta din person borta i det här öppet. Och Jag har försökt powergamea det här in i detalj och ja, vinner olika mycket. Det är det ganska slumpigt att man vinner den. Om man vill så kan man eh, tänka att det rasar inte om man spelar det ena laget och bara, bara dagen som den kommer i det andra laget. Jag undrar hur det fungerar i spel sen. För att vi har pratat en del om förberedelserna. Men Eftersom det inte finns någon spelledare hur fungerar det när man vill börja spela spelet? Man turas om att sätta scener känner igen det från beskrivningen av eh, både Universalis där man turas om att sätta scener och i eh, Remember Tomorrow som jag nämnde där man också turas om att sätta scener det är ganska genomgående i väldigt många av de här eh, samhällsspelarna att alltså man, man turas om att ta en liten spelledarroll och Förklara att ja, nu, nu ska vi ha ett, en sekvens i berättelsen som utspelar sig på den här platsen vid den här tiden och de här personerna involverade. Och det är precis på det viset som det funkar i medan världen går under också. Du skiljer i spelet på berättande scener och drivande scener. Mm. Kan du förklara varför du gör det? Ja, det är en ganska artificiell konstruktion egentligen för att det ska funka med det speliga bräddspelet som ligger i botten. Det är, ju, det är ett, ett, ett bollspel. Men om man verkligen verkligen hatar att man skulle kunna spela det som ett brädspel också. Ingenting jag rekommenderar, men det skulle gå. Och då har jag valt att de, de drivande scenerna det är saker som driver rollpersonernas handlingar framåt. Så kämpar de efter att nå sina mål. De riskerar att drabbas av sin fruktan och det är liksom den, den speliga biten. Och då faktiskt ska finnas ett skäl till dem. Så att sagt, att då måste man göra dem på, på platser som man har en anknytning till. Till exempel platsen där man börjar historien. Eller platser där man, som man har väldigt goda relationer till. Och det ställs då mot de berättande scenerna där man slår sig fri från det där. Man behöver inte begränsa sig till platser som man har sett. Man kan introducera nya platser och nya personer. Och som belöning för att man sett en sån här berättande scen så får man rita in ytterligare relationer på relationskartan. Och ju fler relationer en person har desto kraftfullare blir man i berättelsen. Desto fler tärningar får man ha när man ska se om man får framgång. Ja, det är ju så en scen slutar här. Vem är det som slår tärningar? Och när? Och vad betyder det? Den eh, spelare som sätter scenen, han eh, eller hon får eh, när scenen närmar sig sitt slut, förutsatt att det var en drivande scen, slå tärningar. Och man får eh, fler tärningar ju eh, fler relationer man har. Så är viktiga personer i eh, den... Sociala nätet mellan berättelsens alla figurer är bättre. De har fler tärningar, de har större chans att nå sina mål. Och om man lyckas med slaget, då når man närmare sitt mål. Och man kan erövra sådana här kluppar eller poäng till sin sida. Men om man misslyckas så kommer fruktan närmare om man riskerar att drabbas av... Det onda som man riskerar i sin strävan efter målet. Men det här måste ju betyda att en karaktär kan uppnå sitt mål eller utsättas för sin värsta fruktan innan själva spelet tar slut. Mm. Vad händer då? Det är bara att eh, fortsätta eh, spela. De som gör det de brukar... Eh, Inse att deras rollshistoria är ett slut egentligen. Och de sätter ofta berättande scener för att kunna rita in relationer som stärker sin medspelars roll ännu mer. då Lagtänket kommer tillbaka där. Precis. Finns det något mer som är värt att nämna med det här spelet? Ja, jag brukar pitcha medan världen går under med att det är ett spel för... 3-4 spelare som tar 3-4 timmar att spela. Och det, är, det är väldigt avsiktligt att jag har gjort spelet att vara så långt eller ta så lång tid. Jag spelar själv nästan bara på konvent. för tiden. Det är väldigt sällan att det blir tillfälle att samlas och spelar rollspel som vanligt. Utan det blir att vi antingen åker iväg på något konvent och arrangerar eller åker iväg och spelar, eller spelar under konventsliknande faror själva. Och då brukar jag ju de här konventspassen vara under fyra timmar så jag är väldigt intresserad att mina spel ska gå att spela på fyra timmar så att man är klart under ett konventspass. Det är bra tycker jag. Det är lite jobbigt när man går på konvent och någon har förberett en mindre kampanj. Jag ska väl inte säga att jag är utan skuldar heller. När jag gjorde hösttimmar och åkte runt på konvent och demonstrerade så... Då satt jag ett, ett personligt mål att de som kom till mina pass de skulle få på minuten så många eh, timmars spel som de hade skrivit upp sig för. Var passet fyra timmar så skulle de få spel i eh, mellan tre timmar och 59 minuter och fyra timmar och en minut. Ja, man får inte vara för strikt. <laughs> Nej, precis. Men eh, nu för tiden så har jag ändrats mig. Du får ta den tid tar, men då ska spelet vara så det ska vara avsett att man absolut inte ska dröja tiden sen Om man är klar efter två timmar och det var två fantastiska timmar då är, då är jag jättenöjd. Höstdimman nämnde du här. Vad är det för någonting? Det är mitt första spel som är ett postapokalyptiskt agenspel. Och det är för en, en rollspelare som spelat på de här traditionella spelen som pakar och demoner och vad vi nu ska dra till med de vanliga spel med spelare och spelare, så så är det väldigt bekant. Det är ett, ett vanligt rollspel med en spelledare och spelare. Agenter, säger du. Vad, vad är det för sorts agenter? Det är eh, alternativt 1700-tal. Det är ett, en 1700 liknande miljö på en fjärran planet, någonstans som inte är jorden. Där en stor katastrof har varit och drivit tillbaka människorna till 1700-talsnivå. Och det är massor med olika politiska fraktioner som håller på att bråka och rollpersonerna tar rollerna som agenter i, i någons tjänst och åker runt och gör svårspacklingäventyr i första jäksbondand. Hur gick det till när du skrev Medan världen går under? Det började i januari 2009. Första januari då jag på forumet Rollspel.nu bjöd in alla och en att vara med i min utmaning att skriva ett rollspel på ett år. Och Då tänkte jag att jag skulle skriva rent ett tidigare projekt som jag har hållit på med själv då som heter Kadettspelet. och andra fick ställa upp med egna spel och göra ett spel på ett år. Och två veckor in i projektet så kommer jag på att det här som jag har börjat med att skriva om kadettspelet, det var ju inte alls intressant. Jag ville inte ska göra det. Så jag, men jag har ju satt igång den utmaningen. Jag måste ju göra någonting. Jag kan inte bara stå vid sidan av i ett år och inte göra någonting, utan jag måste göra ett spel. Så gör ah, gör jag ett nytt spel. Vad ska jag göra för spel då? Då kommer jag tillbaka till eh, det fantastiska Burning Empires, Burning Wheel-variant jag tycker det är fantastisk. Men den, den ställer ju andra krav. Alltså man, måste ha en, man måste spela kampanj Man måste spela väldigt länge. Massor med spelmöten och med förberedelser. Och så där, så att det, det här kommer inte jag att kunna spela. Så jag vill göra en, en mindre version av Burning Empire. Någonting som jag kan spela själv på min på fyra timmar. Och då började det, det nysta se där. Hur ska jag göra ett, ett spel som fick med sig de bitarna jag tyckte om av Burning Empires Så jag kunde spela på fyra timmar. Och det, det rafflade bara några veckor senare hade jag klart första versionen, hade hunnit speltesta och sen så gick det vidare. Och eftersom jag jobbade med spelet så föll fler och fler av deltagarna i den här utmaningen av. Vi var 20 från början och när vi var klara så var det bara jag och Mick Mikael, evolutionens barn, som fanns kvar. Vad var det för del ur Burning Empires som du fokuserade på då? ja När jag började jobba med det så tänkte jag i, i Burning Empire så spelar man en, en kampanj den har tre faser. Mänskligheten ställs mot en järnparasit från yttre rymden och i första fasen så infiltrerar de här järnparasiterna mänskligheten och i den andra fasen så försöker de ta, ta makten över människornas värld och i den sista och tredje fasen så är den en regelrätt invasion. Och jag, ville, jag tyckte det var fantastiskt. Det är en förberedd mekanisk styrd med tre delar och 12 personer som är med i alla tre, och händelser i den första som påverkar in i den andra och tredje. Och det, det lät ju jättefantastiskt det där. Men inget av det här finns ju kvar i medan världen går under. När Jag hade skrivit klart spelet eller gjort klart den första versionen och tänkt att det här jag går och speltesta nu, det här är första akten vi ska se vad som händer, och så spelade vi det och det var fantastiskt trevligt som det var så jag släppte de här planerna på att göra en, en Burning Empires variant för fyra timmar och lätt att bli ett helt eget spel istället ja, För att förtydliga det där så, är jag, så i Burning Empires så kör man ju som en kampanj som man kan tänka sig som lite vilken kampanj som helst, men integrerat på någon slags metaplan så finns det ett övergripande skeende för hela världen man spelar i. Även där har ju, är ju Burning wheel systemet i botten. Så att alla, alla rollpersonerna har ju saker som de vill och saker de tror på. Så det är ju självgående maskiner i Asiratus alltså, själva. De, de, de tar vägen någonstans. Även det vill inte det händer någonting utan att sätter själva handlingen i rörelse. Och det betyder ju också att det kan hända saker med karaktärerna. Som inte nödvändigtvis avspeglar sig jättetydligt i den här metanivån då. Precis. Jag tänkte på till exempel, i Medan världen går under så kan man ju som sagt få sin karaktär att eh, uppnå sitt mål men spelet är inte helt slut för det. Om man nu ska göra någon liknelse. Som du sa tidigare så eh, finns ju alltid likheter. Mellan, man kan ju ta vilka spel som helst hitta likheter. Och, och det är väl en, en likhet som i finns mellan Burning Empires och medan världen går under, att det stora skedet sker på något vis ovanför rollpersonernas huvuden, även om de i Burning Empires är viktiga personer, viktiga politiker och befälhavare av det, medan i medan världen går under så har man inte samma direkta kontroll genom berättelsen. Det här knyter in lite i ett annat ämne som jag har funderat lite på, och det är om man kan använda samrättarspel i koppling till om man ska kalla det mer vanliga rollspel. Som jag kallar det traditionella rollspel. Ja just ett trädspel. Trädspel precis att <laughs> här kommer upp. Ja fast jag tänker att det låter som att man tycker det är tradigt. Ja och, och det kan man nog det låter som man svänger sig med skällsorar. Här. det här är det här är trädspel. Men eh, det blir ju bara att det, det är ett spel som funkar som, som, som rollspel har, har gjort en tid sedan de kom. Jag skulle vilja säga att man kan använda samberättande i traditionella rollspel. Att, eh, att ta till exempel medan världen går under då, och slänga in i sin eonkampanj. Det, det blir säkert en väldigt intressant upplevelse som jag tror inte det skulle tillföra så mycket till någon del av spelen egentligen. Men tekniker eller moment som samberättande tycker jag absolut att man kan ta med sig in i sina vanliga rollspel, sina traditionella rollspel. En sak som är vanligt i de här samberättade spelen är att eftersom det inte finns några speledare så ska det finnas några speledare personer så måste ju någon axla manteln och hoppa in och spela världshusvärdar och försäljare och vaktkaptener och allt möjligt som hjältarna sätter på. Och det kan man ju göra i vanliga rollspel också. Om det inte är en person som är jätteviktig för kärnplotten så kan ju spela bara låta en spelare vars rollperson ligger utslagen eller på något annat håll hoppa in och spela köpmannen eller världsvården. Det kan bli intressanta vändningar i handlingen av sådana manövrer faktiskt. Det kan bli väldigt spännande. Förutsatt att man accepterar då det folk gör med de här karaktärerna? Man gör upp lite kontroll som spelledare så att man får ju vara beredd att eh, improvisera lite grann. Och, eh, om man spelar ett traditionellt rollspel så är eh, i någon mån så är det så bra som spelledaren är, så, så bra blir ju spelet. Det är ju inte riktigt så, det borde du ja men, men, men på något vis så, så blir det som ett mått ungefär. Men med samberättande då är det ju den spelare som är bäst för stunden som sätter nivån. Det betyder att man kan slappna av också som spelledare och låta spelarna ta hela sekvenser av handlingen i sina egna händer och se vart det leder. Och sen så hoppa in och ge dem en ny riktning. Och ju, ju, ju mer man släpper på den här kontrollen desto mer samberättande har man ju fört in i sitt spel. Vad har du för andra saker på gång just nu i Rollspelsväg? Just nu så är jag mitt uppe i förberedelserna inför ett knytkonvent. En, en liten jag har bjudit in 20-talet rollspelande vänner och vi ska spela rollspel i tre dagar. Det är vad jag håller på med just nu, att jag ska försöka lägga ett schema så att de här 20 deltagarna spelar spel som de har anmält sig. Visat intresse för och att alla ska ha någonstans att sova, det inte alla som kommer från Luleå och sådär. Så det är ett knytkalas då, fast med spel. Så alla har med sig spel då, eller... Inte, inte riktigt alla. Eh, många, Tillräckligt många har för att vi ska kunna spela. Det blir ju lite förskjutning rollspel rollspelen man har. Även om man inte har en spelare så kan man ha någon som, som presenterar spelet. Och då kan han ju underhålla tre, fyra, kanske till med fem personer tillsammans. Så att alla behöver inte ha med sig någonting. Men tillräckligt mycket för att vi ska kunna vara engagerade. Hur ofta arrangerar du såna här minikomment. Det, det här är tredje gången och det har väl blivit eh, varannan var tredje månad men vi har inte hållit på så jättelänge så vi vill se hur länge trenden håller i sig. Jag och Anders Bolin eh, åker ju ner på Sävkon varje år och spelar och demonstrerar spel i inderummet där. Och vi vill ju eh, testa spelen innan vi kommer ner så att vi inte behöver läsa in dem direkt och vet hur det funkar på riktigt och så, där. så att vi... Eh, vi samlades för att, för att provspela lite spel och bjöd er lite vänner för att vi skulle ha några, några försökskaniner och sen så växte det. Så att den här gången så tror jag kommer att ha tre samtidiga spelgrupper som spelar varje pass. Så att det börjar väl nästan när man säger ett litet riktigt komment i spelmynd om man tänker sig ett väldigt litet komment. Du nämner indirummet. Vill du bara berätta lite för dem som inte har en aning om vad det är, eh, vad, det, vad det rör sig om? Ja, inrummet är ett eh, ambulerande arrangemang som, som huvudsakligen arrangeras på got har varit på en del andra konvent nere i Sydsverige också. Där eh, entusiaster visar upp eh, små, nya spännande spel under drop-in-former där folk får komma in och, och testa nya spel helt enkelt. Och ja, Andersen Polynes tyckte att det var så fantastiskt att vi eh, skapade ett eget inrum, inrummet Nordnorost tillsammans med de vänner som tycker om att spelleda som vi har på Sävkon här uppe där vi ja, gör precis samma sak vi tar med oss små spännande spel och visar upp under drop Så för dem som liksom jag ska eh, kämpa mig till Gothcon i år så eh, kan jag verkligen rekommendera att kolla in in i rummet jag spelade ett fantastiskt parti Lady Blackbird med dig som spelade det faktiskt det är en rekommendation från mig. Ja, eh, Lady Blackbird. Det är också ett eh, fantastiskt spännande. Och ett fantastiskt spännande spel som har drag av samberättande. Även om man kanske inte ser det riktigt som ett samberättarspel. Jag får ju spelledaren väldigt lite instruktioner egentligen. Det är ett, eh, ett scenario med färdiga rollpersoner och en inledande situation. Och inte så mycket mer, utan sen... Släpps man fri och spelledaren förväntas improvisera. Eller egentligen spelgruppen förväntas improvisera för att spelledaren får instruktionen ställ frågor. När historien börjar så sitter alla rollpersonerna i en cell med de är tillfångatagna. Och som spelledare så vänder man sig till spelarna och säger, ja ni sitter ju fångar. Skulle du kunna beskriva hur den här cellen ser ut? Och då får en spelare plötsligt makten över historien och, och, och kan förklara hur den här cellen ser ut. Och, och så vänner man sin nästa spelare, men du har en plan för du ska bryta dig ut härifrån, eller hur? Och så får en annan spelare hoppa in och uh, ta över och berätta och se till att gruppen bryter sig ut ur cellen. Och så fortsätter hela äventyret som att man som spelare ställer ledande frågor. Och då har man ju precis lämnat ifrån det ganska mycket av kontrollen. det är det ju samrättande vi har på med. Även om man kanske inte tänker på det när man sätter sig ner. och man får ett riktigt rollform där med siffror då och tärningar och allt möjligt. På. Ja, Lady Blackbird har ju blivit ett sånt där spel som jag har med mig på Alla nu numera. Och det är ju rätt skönt också eftersom det är ju helt gratis och väldigt kort. Det går väldigt fort att sätta sig in i om man är nyfiken på det. Så det är bara kolla in mina show notes och länka till det. Ja, det är verkligen snabbt att sätta sig in i. Jag var in i indrummet och Arvid som håller indrummet han sa, nu har det kommit en grupp och de, de ska spela Lady Blackbird. Du får pappren här då kan jag sätta dig in i det. Och jag aldrig talat om det förut. Inte sätta förut, ingenting. Men ja, men inga problem. Jag sätter mig och kikar på det. Och det tog bara några minuter att sätta sig in i det. Det går otroligt fort. Det är väldigt enkla regler och en väldigt enkel situation. Så att det går jättefort att sätta in. Så det är nästan som man kan skriva ut och sen sätta sig med spelgruppen direkt och börja spela. Ja, har man en så långsam skrivare som jag har så, så är man klar när utskriften är klar. Med det så tackar jag dig Wilhelm för att du kom till Märkliga Stroget och pratade om Medan världen går under. Tack för att du kom. Det var roligt att få vara med. Ja, vi ses på Gothcon. Jag hoppas verkligen. Du har lyssnat på...